Szervusztok, kedves hallgatók, a Merti Heter Podcast 2013. 7. 22. 19. Királyi Szülés című adását halljátok, azért, mert ma Katalin Hercegnő megszülte a Brit trónörököst. a legújabb kiadást, és mi ennek örülünk egy technológiai podcastban. Én Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Körtezsigózs. És ráadásul nem csak annak örülünk, hogy megszülte, hanem hogy no-name, egy no-name gyereket. Untitled egy című gyerekért. Régén floppy volt, volt ilyen nóni, no egyébként, de ott vigyázni mert 10-ből 3 legalább rossz volt, nem tudom, hogy királyi gyerekeknél milyen az arány. Az, már meglátjuk, de pendrive-ból nagyon rossz a no -ném. Ott aztán igazán aggódni kell. Pendrive-os írjám egyébként, ma majd később epizsak, jó. piszak jó. Nagyon, nagyon kínos. Viszont kelt az új holdat is ma fedezték fel? Nem, ez pont egy hetes írt, tehát a múlt heti adásunkban úgy jött ki a lépés, hogy, hogy nem fér bele. Július 17-én az ott róla hírta a space.com, és mindenki más is. Találtak a Nepturus sok nagyon nagy a között, egy nagyon picit is. 12 mérföld, az 19 km szélességű az egész, azt nem árulják, hogy ez a járó távolság, vagy hogyha átfúrunk rajta, akkor ekkora damir lehet átfűzni a nyakatba a kazd. nem egy nagy dolog, egy ilyen kis méretű égítest igen. És mire használja ezt a Neptunusz? Arról vannak híreink? Egy rózsát nem el rajta. Jaj, de cuki! Ó, hát akkor... És a hosszú sájában fújja az űrszél. Végre. Visszatért közénk kis herceg. Egyébként én most a gyerekek miatt elsősorban beleolvastam a kis hercegbe így újra. Egy Egy a jó, van, az És nem, nem. nem. nem, nem, hogy nem hogy. Nagyon csíptem. Két lehetőség van, az egyik, hogy abba a korba kerültél, hogy a kiserceg az menő, a másik, hogy 16 éves lány vagy. <gül> <gül> hát lélekben egész biztosan 16 éves lány vagyok, és egyfolytában a tükörben bámulom magamat, Egy egyrészt. De másrészt én arra gondolok, hogy a, hogy a kisherceggel az van, hogy az összes ilyen kör, köré szerveződött mindenféle miatt gondoljuk ezt, Cikinek. Tehát, hogy, hogy lehet olyat énekelni, hogy B612-es kisbolygó, és ezt minden gitáros, aki tábor tűz körül edződött, azt tudja. Ennél van egy sokkal olyan dolog, amit lehet énekelni, hmm. ha már ilyen műhétitkat árulunk el. A rúzsrendor két tagú magyar számokkal. Szótagban mindig kijön, amíg két tagú számokat tudsz 4872. 48-72, addig végtelen lehet Rúzsa Sándor, néha bele kell szólni és utána a 72-48. Na hát ennyire a kis herceg semmiképpen nem ciki. Még akkor se, ha nagyon. De mondom, maga a regény, az eredeti exuperi írás, az szerintem tök rendben van. És egyébként van egy nagyon-nagyon jó animációs sorozat. Hú, azt azt te nem Még a regénynél is jobban. De akkor nem ugyanarra gondolunk? Szerintem igen, de folytasd. Egy ilyen 3D-ben rajzolt uh, kishercegcuc, ami. És tudtál a jajta. Minden uh, epizód egy új bolygóról szól, és akkor ott a kis herceg megold mindenféle problémákat. Kicsit olyan mézgoldadáros. Kishercegnek kis csodálatos, hogy a Fickó, aki írta a Santec Superi, az egy tök jó alak volt. Bármi másnál olvastak tőle, Déli futárgép, éjszakai repülés. Akkor alapvetően ez egy ilyen stram hadipilóta csávó volt, aki tudott írni. Is. És szerint a kishercegről szokás ismerni. Igen. De hallgassatok rám, adjatok egy esélyt, olvassátok el az első tíz oldalát a kishercegnek, és hogyha most se tetszik, akkor a következő adást nevezzük el az, arról, hogy Feri ülje. Vagy valami, ilyesmi. Jó, én, én is. Vagy lesz valamit, <gül> Amúgy is a jubileumi 20. adás lesz. Nagyon méltó lenne, hogyha a faszferi címet viselné. Na jó, de addig is, amíg ezt Ez megregáltok... Ez nem az <gül> A hét katasztrófáját viszont kell kérlek ismertesd. Igen. Japán, ami egy ilyen több szigetből álló országot jó messze, ö, nek van egy olyan ilyen elektronika, elektronikai vilánya, energiai cég, vagy Tecco, ami üzemeltette a fukushima erőművet is többek között, és ők egészen eddig tagadták azt, hogy bármilyen radioaktív vízbe jutott volna a tengerbe. Most a, Mostani állás szerint ez nem teljesen így volt, hogy eddig mondták, és ö, vizsgálják a problémát a legjobb emberi képpen, és, és hát még beismerve nincsen teljesen az, hogy ott valahol a erőmű alatt folyik ki a hűtővíz, de mindenesetre gyanús. A Matthew a podcast megpróbált elérni japán biológus kontaktját, de úgy általán Balázs alszik, úgyhogy nem tudjuk, mert hogy Godzilla ki sétálni a tengerből, vagy nem. Esetleg majd kommentben pontosítunk. Apropó megnéztem a hétvégén a Pacific Rim című filmet, nem tudom, hogy ezt a kelet Európában adják-e már, nagyon jobb a fa, nagyon szórakoztató, és vannak nagy robotok, és még nagy szörnyek, és még nagy robotok. És mondasz még valamit erről? Már csak, um, mert, hogy én nem tudom, miről van szó. Ez, ez gyakorlatilag... A, meg, megvan az a fajta japán rajzfilm, amiben jönnek a hatalmas toronyház méretű tengeri szörnyek, és szétrombolják a toronyházakat, és terrorizálják az embereket, uh -huh. és ö, erre válaszul, az emberek pedig hatalmas robotokat építenek, ugyanakorákat, vagy még nagyobbak, mint a szörny, és akkor ezek verekednek, ilyen hatalmas kocsai verekedést lejátszva a Metropolis beton dzsungelében mindent leverve, amit le lehet verni. Van ennek egyébként történet, vagy álljak be a sarokba, hogy megkérdeztem? Van egy kerek története, és benne van Stringerwell, aki stringerwell játszik. És ki az a Stranger Bell, hogyha... Na én lehetek a Feri bácsi, aki semmit nem Magyar hangja Itris Selva, aki... Hát nem tudom, hogyha, hogyha inkább BBC-t nézel, akkor lehet, hogy a Lutherben jött előbb szembe. Ha inkább amerikai tévét, akkor a Wire című remek tévésorozatban. A drone A drone igen. igen. Ő volt ott az okos kábítószerkereskedő néger, aki ki akarta menteni a piszkos pénzt mindenféle tiszte értem? Értem. Egyébként nagyon boldzsítunk a körösszele mostnyi a két történetnek a szállás, hogy a karakter átmeneküljön. Éppen csak azt a részét kell így lefejteni, hogy, hogy Stringerbert megvagyik a drótban. És akkor meg volt a kis is, tök jó. Uh, De a drót az fios. több mint tíz éve lement, nem? De még mindig valaki híz miattta, miatta. Mert én, például a, és... én például a drótból kizárólag a... Season one, Episode one-t láttam félig. De viszont az ja, akkor... nem vagy hatszor. Pedig az is mondjuk el, hogy ő már is meghal. <gül> <gül> Igen, és akinek ez nem lett volna elég, akkor elmondjuk, hogy Odüsszé úsz és lemészárolja a kérőket. <gül> Na, de, de ez egy, ez egy tök akciófilm. Nyári mozi, de nyári mozi, nappal kéletes. Értem. És fent van már a torrenten? Egészen biztosan. Biztos nem. nem. Hát itt egy egész között. Mostán mutatták be egy-két héten. Akkor innen. még nincs fent. És hát a nagy, nagy robotok bunyóznak, az kizedve HD-ben élvezhető, azt hiszem. Második most... robotok bunyóznak ott, mert tudtak húsz évést csinálni. Én most tudtam meg a Varga Feri nevű origos filmes újságírónak a podcastjából, a Filmklub podcastból, hogy az ilyen screening vetítéseken, tehát ahol az újságírók nézhetik meg a filmet még a bemutató előtt, ott ilyen nagyon durva dolgok történnek, tehát ez csak egy dolog, hogy kikapcsoltatják az újságírókkal a telefonjukat, és ezt ellenőrzik is aztán biztonsági emberek, hanem hogy általában az ilyen komolyabb bemutatókon, látó készülékkel felszerelt biztonsági őrök ülnek a terem különböző pontjain, és nézegetik a, az újságírókat, hogy véletlenül nem rögzítenek-e képet, vagy hangot, vagy bármi mást. Ha esetleg egy ürgében mégis sikült belevarva becsempészen egy HD kamerát. Igen, az volt a vicces, hogy a Feri egy ö, ö, szintén a filmüparban érdekel fickóval beszélgetett, konkrétan az egyik feliratgyárvassal, Brúzsival, és... Ö, amikor ehhez a rész az érteket mondta fel, hogy hát igen, na jó, de azok mindig a vászonnál ülnek, és látszik, hogy hova néznek, akkor így összenevettek cinkosan, tehát, hogy azt állították gyakorlatilag így, ha bár nem kimondva, de mindenképpen érzékeltetve, hogy hát próbálkoznak a filmesek, de hát ha, ugyan. Úgyhogy csodálatos lehet ez a harc a filmforgalmazók és az újságírók között. És nagyon technológiai alapú, ezért is fűztem ide, meg azért, mert azt látom itt a hírek között, hogy indultak új magyar podcastok, és ezek szerint valamelyik ezeket meg is nézte, vagy hallgatta? Ott még nem jártam, hogy meghallgassam, mert helyette a hétvégét Radiátor az asszisztelásra töltöttem, ami egy nagyon izgalmas dolog, egy technológia podcasthoz annyira nem illik. Menetvágót mindenki látott már, meg, meg Radiátort is. Meglennél lepe, hogy mennyien nem láttak még menetvágót. De emberek, ezt... Nézzetek meg egy menetvágót. A Szépen. technológia történik a szemünk előtt. Igen. A következő adásban a kalapácsa fogunk majd beszélni, utána pedig a papagájfogóról. Ami nem olyan, mint a Patkányfogó, hanem olyan, mert csövet lehet megszorítani. Kett, ez egy spirál, ami lefelé köröz. Viszont elindult egy Körsvánk című podcast, ami a Benyoszki Móricot is szerepeltető zombi filmek a témáját járja körbe, hogy az milyen lenne. Illetve az emi jelölteket feldolgozva elindult a magyar sorozatos bloggerek által üzemeltett epizodisták podcast is, úgyhogy aki eddig filmről szeretett volna hallani, és csak a felét hallgatta, annak most itt van kettő másik dolog is. Filmes podcast egyébként van még néhány. Tényleg van még a hetedik sor, a Biztos, sor egyébként mert a sörnek Ő... nem lenne. Az is. Úgy. A hetedik sör című podcast az tökéletes lenne egyébként. Hát csak valószínűleg érthetetlenek lennének már a mondatok és a levő De Rá Tudan. lehetne fogni a Skype-ra. Volt az Nozófeli kör nevezetű Pesti Ívos játék, de most csak az elej volt a hét sör. Hát, ha már itt tartunk, akkor említsük meg egy nyilvános vetítés című podcastot, ami, amit hát hogy, hogy is mondjam, sokan szeretik. Filmekről szól, és sokan-sokan szeret. Ezt úgy gondoltam, mintha neked nem tetszett. Én nem tartozom ezek közé, ezt elárulom, de, de, de tényleg egyébként filmekről szól, és szakértő emberek beszélgetnék már, mint a témához értő emberek beszélgetnék benne filmekről. Ez tök jó egyébként, hogy most egyre, egyre több új podcast kezdődik. Aztán talán is meg meg. Hát, jöhetne még több. Sőt, én tudok, sőt nem csak én, hanem mind a hárman tudunk egy olyan kezdeményezésről, amiről megígértük, hogy nem beszélünk, de valahogy a podcast világnak egy ilyen felfrissítését, vagy a magyar podcastvilágnak egyfajta felpesdését, felpesdését célozza, és én hétről hétre megnézem a weboldalukat, hogy ott ki van-e már írva, vagy elindultunk, vagy mindig csak azon írva, hogy hamarosan elindulunk. Ja, most így konkrét mondása nélkül, meg akármint utcáról erről többet, mint a neve? Nem, sajnos semmi többet. Megkérdeztem őket annak idején, hogy mondanak-e magukról valamit, de nem. Viszont még mindig azon kírva, hogy hamarosan indulunk. De az, hogy az azért megtette. Igen. Na jól van. Kedves hallhatók, mi tudjuk ti, meg nem, BBB, De mi se tudjuk igazán. És viszont találtam két új podcastot, amik meghallgatásra ajánlottak. Igen, beszámolókat kommentben vágyunk szokás szerint. Ellenben Gáspár számolj be kellek a következő hírral, addig eltöltök pár órát a purgatóriumban. Nem, egyébként nem egy messzire, mert szükségem lesz rá, mert igazán protestásnak se vagyok jó, de így a, a, az anya szent egyház, a katolikus háznak a belső, finomságaihoz, pláne nem értek. Ha bekövetted a pápát Twitteren, Már jó. Igen, a pontifex néven. <gül> Meg is nézem, mit írt az öreg mostanában. Akkor egy búcsú cédulát kapsz érte. Hát nem is konkrétan egy fizikai papír cédulát, de egy búcsúban részesülsz. Nézd a papírcédul egyébként, hogyha elhiszed azt, hogy ezzel a tetteddel te búcsúk nyeledsz, akkor szerintem már mindegy. Ez nem a adóbevallás, az APEC majd kiszáll 8 év múlva, és kérj rajtad a tornacipőnek a számláját, hanem hanem egy spirituálisabb dolog. Egyébként teljesen meglepett, hogy van még búcsúkcédul, vagy lehet így. Jé, Ö, igen, de hát, mint, mint megtudtam, meg mint most így felületesen után olvastam, a, a búcsúba járás, így a, a csíksomjói is, Pontos ugyan, ugyan ezt a célt szolgálja, hogy ha elmész a bucsúba, akkor ez egy, egy búcsúba rekújolás. Tehát igen, akkor csak egy... akkor jó meg megáldozni kell, de ha beköveted a pápát twitteren, gyónsz és áldozol, akkor kapsz, vagy nem? Akkor kapsz, igen. Akkor jár. De, tehát, hogy, hogy ismenjek, van a kétfajta bűn, a, a... bocsát, és a halálos. Igen. És a bocsánatosra érvényes ez. A bűnöket simán el lehet egyébként a mis elején történő gyónással, ami közös, el lehet integetni. A halos bűnök, bűnöket papnál kell gyonni, elmondani a penitenciát, és akkor utána majd jobban megbánni, ne felejtsük el lényegi részét a <gül> <gül> <gül> És akkor a búcsú cédula az nem helyettesíti a, a gyónást? Vagy de. Nem tudom, itt egy kicsit elvesztünk azért az egyházjukban. Nem, nem tudjuk, hogy a búcsú az egyfajta ilyen, ilyen, olyan, mint amit a bónuszbrigádnál vesz az ember? Hogy ezt aztán később felhasználhatom egy még el nem követett bűnnek a kiegyenlítésére? Szerintem nem. Az, hülyén vennék ki magát, ez egy középkori értelmezésnek tűnik. Minden, minden esetre jól, jól feltápasz búcsút hogy majd legyekolod a szomszédot. Akkor statisztikaire ki lehet jönni nullára, igen. Ennél forigva ott nem igazából tudsz mondani, hogy, hogy a, a Pontifex Fitter felhasználó búcsút oszt az összes követőjének. Hát egyfő másfő, meg tök haladó. Igazán Azért most elképzeltem, a... hogy itt az, az emberek az követik, amit a tudom, hogy teget, a teget, hogy Nícia-t ennek a Mindenesetre az már egészen biztos, hogy, hogy Luther Marci baráta, barátainak már tovább küldte a draftját a 95 pontos BuzzFeed listájával. <gül> azt tűnik emlékszel. nagyon nehéznek elképzelni, képzelni, hogy, hogy 140 karakterben lehet érvényesen kommunikálni a pápa mindennapjairól. Igazán ott csal, hogy angolul beszél. A pont, a Pontifex felhasználó név láttán az ember azt várja, hogy latinul beszéljön. <gül> de, de nem már. De, de valószínűleg így Els, a, a rendszer. miatt tudom, kommunikál a rendszerrel. Hát jó üzenetek férnek ide be egyébként. Közben mögöttem szerkesztőség történik, nem tudom, mennyire haladszik be. Jól. Jól halljuk é. egymást, a szerkesztőségetek és mi. Én egész, egészen durván a valaki a rokszámnak a szólóját. De tényleg, bocsánat, hogy megakasztom az aktuális témát, de most úgy hogy a, hogy Gastel még mindig ott vagy New Yorkban, és hogy a múlt hét óta, nem tudom, vettél-e újabb kütyüt, láttál-e ha valami, mesélj New Yorkban, mizu New Yorkban. Tehát kivettem a tegerpalcra, úgyhogy... Um, most először? Most először. Most először volt így 37 fok alatt. Aha. Ami, Meg a, kell azt, hogy akkor a végbordozós képek rólad azok nem, nem egy Photoshop támadásnak az eredményei voltak, hanem. Nem az, az, az valódi, ilyen, és, és nem az a, Starbucksból a... Nem azok tök valódi képek, az egyébként bodyboard, vagy, vagy boogie néven ismert ez a, a rövidített szörfeszka, amit miután egész tegnap egész nap szerencsétlenkedtem vele a tengerparton, hazatérve a YouTube-on megnéztem, hogy is kéne ezt csinálni valójában, és nagyon érdekes. És ha, ha nem tudom, közelebb lennének magas hullámok, akkor minden, minden hétvégén ezt csinálnám, mert nagyon menő dolog. Iszenően ma félszemmel láttam egy Z-generációról szóló tanulmányt, és ott azt írták, hogy ők a YouTube-os tutoriálokból, meg ilyenekből tanulnak meg dolgokat, tehát rohadtul nem hogy mai fiatal rossz sorrendbe csináltad. Magam sem számítottam arra, hogy, hogy ezt az irányt fogja venni a, a nap, de miután um, kvadokról üvöltöztek ránk, hogy, hogy ezen, ezen a partszakaszon, ahol kimentünk, mert viszonylag kevesebb ember volt, ott uh, csak szörközni lehet, meg ezt a bodyboardot használni, és nem, nem simán pancsolni, ezért hogy ahelyett, hogy arrébb megyünk 10 utcát bármelyik irányba, inkább, inkább bérünk egy ilyet hét dollár óránként áron, ami egy remek deal Most arra egy A. vigyolgok, B. mindenhol tehát egy tökéletes vasárnap volt ezzel. De kötyűt nem vettem. Még van egy hetted? Ahhoz, hogy vegyél egy kindle például, mondjuk 50 dollárért. Azt lassan meg kell beszélni. Igazán nem érzem azt, hogy igényem lenne rá. Tudok kölcsönni egy Jan videojáték videójáték könyvet. <Sz> amit nyilván szívesen elolvasnák kindle -en. De ha már megemlegettük a, a kindult. Nem is főse, de menjünk tovább gyorsan. Ha megemlegettük a kindle akkor én úgy látom, hogy van nekünk egy, egy, egy e olvasó tesztünk is. Igen, mert az e blog, ami ö, nagy, ö, nagy elánnal reszeli tovább a magyar kiadók képezte világot, tesztelte a Kobo Aura HD-t, amely Kobo a japán Rakuten Kiadói birodalomnak a része. Kanadai cégként indult, és most Japán belőle. Mindenesetre kiadtak egy tényleg nagy felbontású, tényleg Bitangiónak tűnő eszközt, ami hát egy picit drága, vagy mondjuk a, a paper van egy gyárban, viszont, viszont nagyon jókat írnak róla. És mi az a nagyon jó, mi, mit lehet nagyon jó írni egy könyv olvasóról, hogy olvassa a könyvet az ember rajta azon túl? hogy tényleg úgy néz ki a felbontása közelről is, nagyítóval is, sas szemmel és cejsz optikával is, mint amire egy jó digitális nyomda képes. A Kobo az egyébként az a... A Kobo Nem? egyébként az a, az, az e-köjjó amit legendásan kényelmetlen használni, jól emlékszem? Vagy valami de... Nem. Nekem csak egy picit volt a kezembe és a kis típusa, de az úgy nagyjából jó volt. Én pedig telepítettem ugye korábban az iPad-re a Kobo alkalmazást, ami kifejezetten nagyon jó volt, sőt, rendkívül megfogott, és csak azért nem gondolkodtam el a használatán, mert az jól látszott, hogy viszont csak a Kobo sztorból származó dolgokat lehet úgy igazán kényelmesen használni rajta, olvasni rajta. Akkor viszont mindenképpen nézed meg a Google által a héten, Egészen konkrétan azt hiszem tegnap előtt, vagy valahogy így kiadott Google Play Books nevezetű klienset, ez az a hozzátartozó hír Magyarországon indult a Google Books. Egyenlőre elég vacskok az árai, meg kicsi a kínálat, még nem nagyon vannak magyar könyvek. Viszont van magának a Play Store-nak a felületén egy upload gomba, ahol bármilyen epubot fel lehet tölteni, és megjelenik egy kis eszközödön, illetve hát szinkronizálódik az eszközeit között olvasással mindennel együtt, tehát így lekopintották azt, amiben a Kindő jó volt. Ugyan, De beleérte az, az iOS-t is? Uh, nem tudom, hogy jól a kiadták -e, látod. Minden fontosabb platformon megvan, így az Android telefonokon és az Android tableteken is elérhető. <gül> az a baj, hogy én pont hogy igyekszem váltogatni az olvasást a, a, az iPad és a Androidos telefon között, és e, azt a Kindle tudja. Na de most azt írja itt a iTunes, hogy Google Play Books kiadja a Google Incorporated, és kint van rá a kliens. Szuper. Akkor viszont ki fogom próbálni. Ellenben nem kapott túl sok csillagot, ami három és fél De de érdemes megnézni, Androidon nagyon jó szoftver. Remek. És az, hogy böngészőből feldobáltad a saját könyvtállat a saját eszközödre, és valami rejtélyes Google tárhelyen el is helyeződnek ezek, az megad még hozzá azért egy kicsit Aha, a, hát nem olyan szorosan kapcsolódik ide, de ha már az iOS-t emlegettük, van egy olyan hírünk, ami lightosnak tűnik, de szerintem egyáltalán nem lightos. Ugye az a hír, hogy Oroszországban egyik szolgáltatónál, mármint egyik mobil szolgáltatónál sem lehet majd iPhone-t venni. Ö, igen, eddig is nagyon macerás volt, több okból is, az egyik az, hogy... Ö, Cikk tanulsága szerint Oroszországban nem, nem működik a, az, a, az a konstrukció, hogy, hogy a szolgáltató egy ilyen olcsós idott ad el, és, és a hűségnyilatkozat majd két, két év hűségért cserébe olcsóval jothatsz hozzá, hanem az egész ki kellett fizetni. Ezen felül még hatalmas importadó volt rajta. Pár éve, amikor kijött az iPhone de akkor emlékszem, hogy, hogy nagyon, nagyon koncogtam azon, hogy Glonass chip van benne, ami az orosz GPS megfelelő, de az oroszok is kiépítették már az, az utóbbi időben a GPS hálózatokat. Egyelőre, ha jól emlékszem, akkor elsősorban az Oroszország fölött használható, de gyorsan be is rakták, hogy az összes Oroszországban vásállalatú, a telefónban, hogyha nincsen klóc, akkor hatalmas büntet kell érte fizetni. Illetve én után már csak. Mondja, el, hogy a, hogyha Oroszországban pont csak sokkal pontosabban tudnak magukra lőni. Tehát gyakorlatilag ilyen itt nem sokára a nemzeti GPS szolgáltatást nyílik jelszóval. szóval. Küldék fel ezeket a mű oldakat. És mostanra jutottak el addig a, a, a csuklóztatással, hogy mind a három orosz mobilos telkó befejezte az iPhone-ok -ok árusítását. Na most yeah. ez szerintem leginkább szimbolikus, mert továbbra is kapható lesz ö, apple keresztül, meg, meg ilyesmi, meg, meg nyilván a, a sarki telefondílernél ugyanúgy meg lesz, de ettől még elég érdekes hír. Hát, van egy ilyen érzelmi töltet benne, hogy és akkor az iPhone, vagy az Apple azt mondta, hogy, hogy a az orosztákok azt mondták, hogy most ennek így vége, akinek kell az üljön be a BMW-be, támasztak ki a gázpedájt téglával, és menjen át a szomszédországba venni egy iphone Hát, hogy vegye meg a sarkon a, az aluljáró GSM-ben, nagyon drágáért. Onnan kezdve, hogy teljesen kellett így is fizetni a, a mobilszolgáltatóktól vásárlás esetén, Onnan kezdve tök mindegy, hogy ott veszed, vagy, vagy az Apple hivatalos márka képviseletében. Tehát azt, nem, azt nem hiszem, hogy teljes árat kellett fizetni, vagy hogy ugyanazt az árat kellett fizetni, mint egy függetlenített... Itt is van az ára egyébként a cikkben. Azt írják, hogy... Az 5S-nél tartunk? Ha. Igen, bizony. Láom, ennyire, ennyire vagyok képben. Az 5S akár 3500 dollárba is kerülhet. Rubelba. Dollárba. Dollárban. Dollárba. Dollárban, a fekete piaci árak szerint, de ott volt lentebb egy... A van egy a 920 van, is itt. Henszet 920 dollárját megvehető. De ez Viszont... még... Nézek egy, egy, egy teljes Apple de az, az szerintem olyan 800 körül euh, csúcsodik ki, ha szerződés nélkül veszed Amerikában. Na mindegy, hát a dolognak ugye van az az olvasata, vagy van az a mondjuk, hogy nyilvános megfejtése, hogy, hogy az Apple által nagyon szigorú szabályok rákényszerítése, stratégia nem jutott be, és a szolgáltatók összefogtak, és hogy bemutathassák a középsúlyikat az Applenek. Ha, meg is van egy a cikkben. A egyébként még nem ő az egyébként, egy hanem őtök. Nem olyan a helyeséget, azt most őszre várjuk az őtesset. Igen, akkor, akkor két hiba is van a cikkben. Az egyik az, hogy 5 ami még nem létezik. A másik az, hogy, hogy azt mondja, hogy akár 920 dollárba is kerülhet a, a nagy ö, adók miatt. Holott, hogyha felvegyek az Apple Bolt oldalára, akkor ö, szerződés nélkül a legnagyobb modell, a 64 gigás, az 850 dollár plusz ö, amerikai adó, Ez az akkor 7 százalék, sattara-sattara kijön, ez is olyan 900 valamennyire. Meg a taxi. Meg a taxi. Hát így vagy úgy, minden esetre. Ez valahogy azt jelzi, hogy a Applenek az ereje csökken, hogy ilyen nagy piacokon már nem tud olyan szigorú feltételeket érvényesíteni. Köszönhetően annak, hogy van egy másik platform, ami elkezdte őt megelőzni, és ha ez így folytatódik, akkor lassan a fónok -ok is erősebbek lesznek eladásban, mint az iPhone. Há, bocs. Bocs, bocs, mindenkinek vicceltem. De szóval, hogy Már tényleg azt jelzi, az jelzi, hogy, hogy, hogy az iPhone-nak, illetve az Apple-nek valamit csinálnia kell ahhoz, hogy, hogy újra a régi fényében tündököljön. Ezt mondom mindig, most ez nekem megint egy megerősítés ugyanerre. Viszont akkor... Hm. Na, még van, van egy darab, nagyon vicces kicsi hírünk, aztán rátérhetünk a, a húsos addarabokra. Mikor beszéltünk utoljára? Vagy beszéltünk valaha a következő Linux kernel release-nek a, a feature setjéről? Sosem beszéltünk, hogy van így. Pedig olyan érdekes dolgokról maradunk le, hogy nem tudom, most elkezdtem nézni a release notes-ot és, és, és belealudtam úgy, úgyhogy inkább nem Én is, is mondom. Amerikában nincsenek látni valók, de ott ez a nagy üres ország a <laughs> Linux release notes-okat olvasnál. Megmondom, miért érdekes ez a hír, ugyanis most jön a 3.11-es verzió. És ha már 3.11-es verzió, akkor ennek a kiadásnak azt a külön, külön nevet adták, hogy Linux for Vergroups. Ezzel utalva a Windows, Windows Veracrups 3.11-es kiadására, amit 93-ban adtak valaki. És nem csak a, a nevet ö, változtatják meg erre a verzióra, hanem az ikonját is ugyanis a butikon a hagyományos Linux-os Pingwin mellé kiegészül egy Windows zászlóval. Hmm. Szerintem Cuki. De jó Isten. Igen, Cuki szerintem is. Kicsit a... gazdag humor, de, de... Igen, ezt akartam mondani, hogy amikor a Cuki pingvin egy még cuki Microsoftos viccel egészül ki, akkor az már lényegében a bénaság ne továbbja. A további az, hogyha a mikrodollároft valahogy előfordult volna a cikkben, de lévén ezt nem tették, úgy éreztem, hogy, hogy ez bőven elmegy. Hát esetleg hogy a dollárjáért Szoftver van még egy csomó, csomó remek kifejezés. De menjünk tovább, vannak igazi igazi híreink. Akkor ezek szerint, ha igazi híreink is vannak, akkor aznak nem kell mesélni a HyperCardról? <síthat> nem. Az egy igazi hír, az, az a digitális régészet, amit magunk két kezével végeztünk. Én ástam ő pedig sepregette ki Dr. jones ecsettel. Ja, ez az, amiben a te másik podcastodban is szó került már róla. Igaz? Igen, és még ha minden igaz, akkor lesz egy rendkívül zsetleges, körtesigás perülőadás a tapon mert hogy különböző kézen közön kijutott hozzánk az első magyar versgenerátor szoftvernek a... Úgy a futtatható része, mint, mint a kódja, hiszen ez ebben az esetben ugyanaz. De átadom Gasparnak a szó mert őszedik szét, én csak használom. De azért, azért meséld el, hogy mi is ez a, a Distimon Alfa, aztán egy kicsit diszti mesélek. Distimon hívják. A szoftvert magát, és hát ebből az következő disztíjonokat lehet vele írni. Aki az! Azért, az minket, mert egy technológia podcast vagyunk, annak el tudom mondani, hogy ez egy hexameterből és egy pentameterből áll. Akinek ez sem rémlik, annak a Wikipédiát tudom viszont ajánlani, verslábakig nem megyünk le. Mindenesetre ez igen szépen szavahat jó kis görögös vers, és ebből drámadva össze valami 16 millió darabot, mondjuk 10 percenként egyet, és az az a szoftverben csodálatos, hogy nagy részek működnek is. Vagy nagyon viccesek, vagy finoman erotikusak, amiket mondjuk nőknek még el lehet mesélni, de papi személyeknek már nem. Pajzán, pajzán szó, amit keresel. Pajzán, pajkos esetleg. Na mindegy, vagy pedig tényleg jók. És, és ilyen tényleg jók is vannak benne. Úgyhogy nagy öröm használni, csak ki kell menteni egy 10 akárhány évvel, 20 évvel ezelőtti formátumból, mert ma hát annyira hiperkártot nem könnyű futtatni. Igen. Mi az a Hypercard? A Hypercard az, az, az a kedvenc halott platformon nagyjából, az a régi-régi-régi-régi McIntosokon volt egy programcsomag. Ez 80-90-ben adták ki az első változatot a Hypercardnak. Igazán a Hypercard 2.0, ami ö, azt hiszem 90-es, valahogy, valahogy ez a, ez a rend 90 környéken jött ki. Még a web előtt vagyunk, és ez egy hipertextuális, kattinkatós ö, platform. Gyakorlatilag egy rész ilyen nagyon könnyített programozási felület, másrészt ilyen általános mindenes program, a harmad rész ö, gyakorlatilag a webnek a, az őse, a közvetlen őse. Hát a, a PowerPoint a web és mondjuk egy programozási nyelvnek a szerelem gyereke nagyjából. Mondjuk. De mindjárt ittak előtte. Akkor... Én csak arra lennék kíváncsi, de úgy viszonylag röviden, hogy mennyire nehéz egy 20 évvel ezelőtti pl platformról kinyerni egy adatot, és, vagy hát fájt, és aztán azt futtatásra alkalmassá tenni. A futata... Igazán az a baj, hogy, hogy, hogy nehezítem a saját feladatomat, ugyanis a, a futtatásig már eljutottam most a, a portolás, illetve a kód megértése és a, és a kód átvitele valami használhatóbb felületre a, a nehezebb része. De meg, megizzadtam azért, mert ö, a régi Macintosh-nak a file rendszerét 10.5 10. óta nem képes írni az új Macintosh se. Olvasni tudja végig. De, de ezt mondjuk egy emulátorba becsomagolni egy, egy, egy lemezképre, és így most próbálom a régi megintosos terminológiát alkalmazni, mert azt az annyira imádom. Nyitok egy zárójelet, ha, ha alkalmatok van, akkor, akkor teljetek fel, van egy nagyon cuki megintos emulátor, és ha, ha szedtek le hozzá egy, egy, egy magyar ö, rendszerlemezt, gyönyörű olyan, mintha egy egy párhuzamos világba lenétek, mert a régi, régi megítosnak a fordítása az tök más, mint az a fajta a fajta uh, Windowsos valapufordításan, amit amit jól ismerünk, hogy hogy uh, file, mint a meg J, uh, meg kattintás. Kattintás, uh, a megkeresés, kattintás, vágólap. Ezek úgy néznek ki a, a régi klasszikus mekes fordításban, hogy irat, mert ugye a file az, az szó szerint az irat. Uh -huh. A, a vágolaból labból lett, ami megint így jobban ragaszkodik a, a, az amerikai képhez, a kattintás helyett bökés van. Uh -huh. Öm. Volt a magyar számítástechnikának egyébként alapvetően egy nyelvjárása, volt egy időszak, amikor két magyar számítástechnik nyelvi volt egymás mellett. Oszszák több. A hasonháborúk ezt nagyjából eldöntötték. Tehát de... nem, nem, magyar beosz volt? Hát vagy, vagy, vagy magyar, magyar atari. Ö, amiga. Mindeközben És ez vagy, vagy. kedves olvasókat tudjátok, akkor szóljatok mindenképpen kommentben majd. Na de lényeg, hogy ez. Mondd! Hogy sikerült gyakorlatilag első nap, amikor megkaptam a... Igazán a kinyerését nem tudom, mert én már egy zip file-ban kaptam a lemez tartalmát kimentve, ami egy bonyolítás, mert hogyha simán a lemezképet kaptam volna meg, akkor azt egyből be lehetett volna rakni az emulátorba, és akkor ez vígan futott. De akkor volt egy zsongol mutatvány, amíg, amíg lett egy előítható, futatható, lejátható lemezkép, és megy tök faszán. Most azzal megy a, a macerra, hogy én ebből szeretnék valami, nem tudom, böngészőben futó válszott csinálni, lehetne a neve, nem tudom, a distihon alfa után disztihon béta. Hm. E, és próbálom kigabaítani azt a, több mint húsz éve, egy eléggé, e, tehát ma, mai szemmel nagyon, nagyon túlbonyolított rendszerben egy e, irodalmá egyik első programját egy, egyáltalán megérteni, hogy mi történik a kódban. Nagyon szívesen küldök kód részleteket, mert, mert, mert öröm nézni. És ebből gyakorlatilag tényleg annyi, annyi az egész program egyébként, hogy hatalmas listákból dob egy-egy randomot, és akkor az alapján összeállít egy mondatot, hogy különböző helyekbe, különböző fajta szavak férnek egy előre definiált lista alapján. Nagyon primitív. Mégis az egész. Az egészben az ijasztő egyébként, hogyha egy kicsit távolabb megyünk attól, hogy most mi történik itt meg, hogy egy programnak a visszafejtéséről beszélünk, akkor ö, szerintem nagyjából úgy néz ki, hogy így fog kinézni húsz év múlva, amikor valaki talál egy DVD-n vagy egy pendrive-on egy prezír zipet, És Ó, esetleg még ott van rajta, egy, egy, egy flash player is, és akkor már könnyítettük a dolgát. Tartatója, hogy nehezebb lesz. Pláne, hogyha ha valami értelmet akar kinyerni ki benne. Az a szerencsém egyébként a hipercard hogy ez egy viszonylag elterjedt platform, tehát vannak rá kész eszközök arra, hogy, hogy valahogy kikaparjam az adatot. Hogyha egy 20 év múlva egy preziről lenne szó, akkor ott valószínűleg sokkal több vért az ember. Viszont a... ha már vérizadásra annyira tudom kapcsolni a következőhöz, és ettől csak nehezebb lesz ágni, én ezt tudom. Uh, Felső oktatás, diplomaszerzés, tanulás, stb. stb. a San Jose State University-n beszüntették az egyik ilyen népszerű e-oktatós platformnak a használatát, miután a diákok fele megbukott abból a tárgyból, és, uh, és tapsikoltam és nevettem, amikor ezt a hírt megláttam, mert ha jól visz, az elmúlt évnek volt nagyon nagy hype -ja az, hogy az egész oktatásból ki lehet venni a tanárt, meg ki lehet venni az egyetemet, meg ki lehet venni az oktatást magát, és uh, szóciális módon az oktatás megoldja magát az interneten. Várj ez egy pillanatot ezzel, mert hogy félreérthető, amit mondasz, tehát ugye ez a City nevű ilyen oktatóplatform volt, ami nem arra szolgál, hogy az egyetem az ő diákjait valamiféle online módon oktassa, az egyetem kurzusait, vagy előre meghatározott kurzusaiból egyet-kettőt feltegyen az internetre, és ott bárki számára lehetővé tegye azt, hogy azt elvégezzék valamiféle e oktatási formák között. Ugye három ilyen nagy platform versenyez. most az Egyesült Államokban a Udacity, a Coursera és az edX, és ezek mind tulajdonképpen ugyanezt csinálják, csak az üzleti modell más, meg a bevont egyetemek köre. Tehát azt kínálják, hogy egyszerre nagyon sok ember, akár több ezer vagy több tízezer ember végezhet el mondjuk egy a San Jose University által kínált mondjuk itt tanfolyamot, és aztán a végén ezt ingyen megteheti, és aztán a végén, hogyha erről akár egy papírt is, hogy neki van egy ilyen elvégzett tanfolyam, akkor azt már valamiféle pénzért kapja, vagy nem, de elvileg ez az üzleti modell. És egy el... ilyen tanfolyam bukott meg. Csak erre mondták azt egyébként a, a csillogó szemű jövő jósló emberek, hogy ez az oktatás jövője, és a többi, tehát, amit mondtam. Ugyanakkor 50 éve ez a kép, az oktatás jövője? Igen, igen, az e-learninget ezt kitalálták már egyszer-kétszer. Ha valakit egyébként érdekel, hogy honnan indult ez az egész, akkor egy plátó, egy nevezetű plátószerver, ami tananyagokat tartalmazott, Csetet, és természetesen volt rajta játék is, és egyetemi mainframe működött. Oda lehet kérni jelszót, és akkor meg lehet nézni, hogy a 30 évvel ezelőtti oktatás hogyan nézett ki, nagyon tanulságos. Nekem volt közöm a nem 30 évvel ezelőttihez, hanem mondjuk a 10 évvel ezelőttihez, és hát elég durva volt. Minden tudás, ennek a digitális tudásbázis. Igen, de még korábban is azt hiszem, hogy volt valamilyen telekom... Ugye a Telekomnak volt egy elég nagy központja, ami oktatással foglalkozott. Nem kis részben azért, mert a Telekomnak nagyon sok saját alkalmazottját kellett leoktatni, mint tűzvédelemből, meg ilyen fantasztikus, ámkötelező tudásokból. És ha már megvolt a platform, akkor igyekeztek ezt hasznosítani is. De hát nagyon nem lett belőle semmi. Azon kívül, hogy arra szerintem minden nem nem emlékezhetünk, de szerintem a Kelt ugyanúgy elvégzett egy online tűzvédelmi tanfolyamot ahogy én is. Abból kaptam egyik. egyébként. Nem, én információbiztonságot szoktam elvégezni. Az is nagyon jó. Jellemzően végig is screenshotom a szerkesztőségnek. Mert mindenki tudja, hogy hogyan nem mondjuk el az üzleti titkokat, amihez nincs is hozzáférésünk. Na hát ehhez képest azért a, a Utah City Coursera modell az egy sokkal fejlettebb valami. Én... Belenézegettem annak idején a korszerának a, a, a. hogy hívják -e az ő mi csodáit? Nem tanfolyamok ezek azért, hanem. nevezük órának vagy Nem. Hát az, az sem tárgy. Igaz, tárgy Tárgyaiba, meg az eszközeibe, és azért ez elég jó cutcám egyébként, melyik milyen, mm. de, de jól ki van találva ilyen. a modell is. És itt a cikk is arról szól valójában, hogy azért bukott meg a hallgatók több, mint fele, mert, mert egyszerűen nem volt elég idejük, tehát úgy volt megszervezve a, a tananyag, hogy az a heti 6-12 órát kellett volna eltölteni, és sok főállásban dolgozó ember. Még ugyan az abszolutóriumig eljutott, tehát hogy meg, me, megnézte az órákat, de már az elsajátítására nem maradt elég energiája, de vagy ideje. Felé ez az oktatás maga. Az oktatás nem elválasztható egyrészt a tanártól, szerintem az oktatás szervezéstől, hogy mennyi időt adunk le. Az a baj, nem lehet ezt nekem úgy darabolni, hogy a végén lesz belőle csont és lesz belőle hús, és akkor azt mondjuk, hogy a hús problémáját megoldottuk. Nem nem szerintem ez így, ez így csúsztatás, amit mondasz annál, és inkább, mert hogyha az oktatást, a létező oktatást, tehát az offline oktatást megnézzük, akkor ott, ott is van egy csomó olyan metódus, amiről azt kéne gondoljuk, hogy az aztán tényleg semmire nem alkalmas. Én most közelről látok egy levelező egyetemi képzést, mármint, hogy a feleségem éppen levelezőn végez egy egyetemet. És hát az egyszerűen nonszensz, tehát úgy tanulni a legkevésbé sem lehet, csak hogyha az ember nagyon sok energiát tesz bele a, a vizsgáló de... Még így is ez nonsense, de ott például megvan a motiváció kérdése, ami a, a kurszeren áll meg az összes több ilyen M.O.O.C.-nél, ahogy ezeket hívják, nincsen. Hát, és az, hiszem, ez maga... a levelező oktatáson is a motiváció az, hogy valaki el akarja végezni azt, hogy megokatjátlanom. Igen, ez, ez maga a motiváció. De feliratkoztál egy tét nélküli órára, amit ha nem végzel, akkor nincs semmi probléma, és nem fizettél érte 10 forintot, az azzal jár, hogy nagyon magas kibukási rátákat lehet produkálni. Mert azt mondod, hogy neked el nincsen 6-12 órád. Hát ezért aztán játszanak is olyan üzleti modellekkel, ahol igen, és fizetsz a tanulásért is valamit. vagy akkor, Olyan is láttam, hogy akkor fizetsz, hogyha, hogyha kibuksz, vagy hogyha idő előtt abba hagyod, tehát hogyha nem csinálod csak egy tévós kell, aki időnként lebasszol, papírok és tényleg digitalizáltuk teljesen az egyetemet. Nem, nem, hát ugye, nem ezek, a, a, ezek az egyetemek nem akarják szerintem kiváltani a hagyományos oktatást, hanem, hanem ilyen a, a lifelong learning keretében akarnak biztosítani a lehetőséget tanulás egyébként nyitott embereknek, akik nem egy egyetemet akarnak elvégezni, hanem egy társból akarják egy kicsit felfejleszteni magukat, és erre szerintem tökéletes. Szóval ö, alapvetően elmondhatjuk ennek a, a Slate a kapcsán, hogy az emberek... Ö, 56 és 60, 76 a között csak melegedni maradnak otthon? <gül> Illetve az emberek tök szeretnek érdekes dolgokról hallani, hogyha lekötik őket. Egy csomó nagyon nagy igazságot elmondhattunk. Csodálatos. Szerintem ez a vita még, még messze fog vezetni annál, és inkább mert ezek a platformok még azért élnek és világoznak. Persze ez bűv divatos terület. Pláne mert egy e termet nem kell befűteni például. Meg nem kell odamenni vonattal, meg minden. Így van, meg a tanár is akkor csinálhatja meg az előadását, amikor ráér, nem akkor, amikor az óra beosztása igen. elkötelező. Szóval vannak az élennek előnyei. A következő nagy találmány az IC professzorok után. Az IC professzor? Az, nem, az IC Intercity Az Intercity, igen, az a 2000-es évek egyik jellemző, jellemző képződménye volt. Amikor X professzor tartott kedden egy órát, Budapesten, ahol neki az állása volt, utána leítszézett Debrecenben, tartott egy előadás, meg, egy személyárom ott kedden. Szerdán volt Pécsen valamilyen, Csütörtök pénteken kutatott, és volt három állása. És, és sehol megtalálni. És ezért, hogy egy beíratás az minden esetben a vonaton történt menet közben? Igen, és konkrétan vadászidény volt a taná tanárokra. Hát ez azért nagyon masincs másként. Na de most ezt aztán tényleg én is tudom, hogy miért mondtam. E, már csak azért is, mert, mert erre most nem fogunk gombot várni, azt hiszem. Nem, nem, nem, de majd visszatérő téma lesz, és időnként megküzdünk, mint a fehér meg a fekete ninja. Nagyon jó lesz, és do... szint. a gas pedig közénk dobál esetleg dinnyéket és analázsokat. Jaj, és akkor ti az ablakot fogjátok a karnyamut Remélve, hogy szétmegy ettől a gyümölcs? <há> Még mindig jobb, mint hogyha kocsit kéne polírozni, vagy kerítést festeni, gasszan. Azt hiszem, ennél mélyebbre már nem süljethetünk a belterjesség és a homályos utalgatások mocsarába, előbb, ezek szerintem teljesen közérthetőek voltak? Hát neked. De én nekem most nagyon kell járatni az agyamat, hogy összekeverjük az pillanatokat. Én nem aki nem látta a karateköjköt. Lát Úgy a, volt, a, karate Hú, a szám, szám, Annyira régen láttam, hogy egyszer már nem emlékszem rá. A karatekaikben volt ilyen intézményes Tom Sawyer Momentum, de ne menjünk tényleg bele, hanem inkább kürtőjük világhíré, hogy milyen remek szolgatást találtál. Jó, de csak abban az esetben, hogyha inkább csak közzétesszük és nem kürtőjük, mert akkor ez egy annyira béna szóvic. Hát, hogy kidobolhatjuk még. Kidobol, akkor doboljuk ki azt, hogy a Kürt Zrt, aki ugye adatmentéssel foglalkozik, háttértárolókról, elromlott háttértárolókról igyekeznek visszaállítani, adatokat, ez elindított egy online szolgáltatást, ami azt teszi lehetővé, hogy egyszerűbb legyen és olcsóbb is, ezáltal a merev lemezett adattartalmának visszaállítása valami nagy baleset után. Érdekes, bár szerintem leginkább csak itt technológiailag egy magától értetődő ötlet, akit valaki jól megcsinált, és ez menő. Ugye arról szól a dolog, hogy időről-időről egy, egyfajta mentés készül a merev de nem annak a tartalmáról, hanem az adat struktúrájáról csak. Tehát arról, tehát gondolom, hogy bootrekord, meg ilyeneket töltenek ott fel, és ez, ez a felhőben tárolódik persze nagyon biztonságos módon, és amikor aztán egyszer csak befáradt a és azt mondod, hogy na most sajnos elégett a vinyó, és visszakéne róla állítani az adatokat, akkor nem kell nekik kibogarászni a... A, a struktúrát, nem kell a különböző ilyen root részeket felfejteni, hanem az már megvan az ő szerveréken, és így egyből a, a fájlokat okat rakosgathatják össze. Azért volt lenyűgöző ez a hír egyébként, és azért volt, hogy mindenképpen beszéljünk róla, mert hogy a, a kürt kapcsán én azt érzem, hogy folyamatosan próbálják újra definiálni magukat. Nagyon régen volt utolsó olyan sztori, hogy a leégett a számítógép, a kürt egy mikroszkóppal és egy csettel, és összerakták a nem tudom, hogy a magyar állam kincstár 300 terabájtosatot bázisát. Ezek ugye a 90-es évek újságcikkei. És azóta van már nekik uh, tanfolyamuk, elearningjük, szakértőképzésük, kiberbiztonságuk, és most van egy ilyen felhőszolgáltatásuk is. És nem tudom, mikor, mikor emlékszem az utolsó olyan kürtös anyagra, ami nem arról szólt indítottak még valamit, ami valahogyan pénzt ennek a a régen nagy kérnek cégnek, hanem, hanem hogy tapogatóznak jobbra-balra. Hát ez iszonyú jó szerintem, hogy végre egy céget láthatsz, aki, akinek az alapbiznisze vagy amire felhúzta az ő ismertségét és sikerességét, annak így megkopik a fénye, és akkor nem azzal, hogy köröm szakadták, hogy de az él, az még mindig nagyon fontos, hanem keresi azokat az utakat, amiben a piac el együtt fejlődhet, és keresett alternatívákat. Hát az a, a része szépen, viszont szomorú, el... hogy még nem találja, hogy, hogy melyik is ez. Nagyon veszélyesnek találom én azt, hogy most megítéljük, hogy a kirknek jól megy, vagy nem, mert nem tudjuk. Tehát simán lehet, hogy egyébként egy végtelenül nyereséges cégről beszélünk, aki, aki milliárdokat állít elő az ő irodaházában, mivel nem tudjuk, tehát nem mondjuk azt, hogy, hogy jól megy, vagy nem, az kérdés. Az tény, hogy, hogy én nem is azt mondanám, hogy újra definiálják magukat, hanem, hanem, hogy így igyekeznek a meglévő kor kompetenciáikat kiterjeszteni azokba az irányokba, amikben így 2013-ban van értelme. Növekedni szó... próbálnak, és ezt mindenki így csinálja, aki nagy és jó. Igaz. Keresem közben, hogy mit csináltak mostanában, de igazából nem találtam meg. Díjakat találtam, nagyon izgalmas dolgok vannak itt. Például fogyatékosságban lett a de, de nem nem hogy mivel foglalkozik most a cég egyébként. Ingyen ingyenes adatmentes szokott felajánlni, az árvízkárosultaknak. Úgy, igen, arra én is emlékszem, az fura volt. Mondjuk a szovértárs nevét, mert most így fejben vihók rajta. Jaj, a franciához. Nem tudom, nem franciául hallani ezt. Adatőr. Adatőr. Ez olyan, mint a népszerű sport, ahol a fiatalok ugrálnak, mondjuk, az egy parkőr. Igen, ez a pont olyan, csak itt egy más valamire vigyáznak. Na és a gókerik, a démon. a nevető ember az előző. Visszajelzést az előző. kaptunk. Sajnos jövő héten már nem lesz jó nevető ember. Lesz, hogy pótolni. Hmm. Szóval. Eh... Az viszont biztos, hogy a, hogy a Kürtnek ezen a új szolgáltatása kapcsán szóvá tehetjük azt, hogy érdemese vagy hogyan érdemes mentést csinálni a merevlemezünkről. Én erről most éppen tudok mesélni, mert pont a hétvégén mentőnkre a, a laptopomnak a Winchester-e. És végtelen szerencsésnek érezhetem magam, hogy előtte egy-két nappal új operációs rendszer telepítettem, és ennek kapcsán lementettem minden fontos dolgot egy mobilvinyóra. Pontosan azért, mert nagyon kezdett lassulgatni, és gondoltam, hogy hát, hát, ha, hát, ha az op kell lecserélni. Úgyhogy én nekem nagy szerencsém volt, de hogyha ez úgy történik meg, hogy, hogy ez nincs meg ez a mentésem, akkor már megint egy, immár második alkalommal életemben egy súlyos adatveszteség érte volna a családunkat. Ti mit csináltok nagyon, az adataitokkal? Nagyon, nagyon nagy szíves egyébként. Nekem jobbra balra össze vannak, hogy ki vannak bekapolva, és soha nem vagyok teljesen biztos abban, hogy mindent vissza fogok szerezni, mert mint minden rendes számítógépe foglalkozó, adataért aggódó ember, összeraktam egy olyan ami szerintem működik. Adatvisszaállítási tesztet bizony pont úgy, hogy mint mindenki másért sem csinálok. Igen, az valahogy képtelenség arra elszállni magát az embernek, nem? Én megbízok a vaxszerencsében, nagyjából. Nekem a, a, a fontos dolgok meg vannak valahol, meg, meg vannak kimentve, meg van, van, van egy ilyen deszeszernyi biztonsági mentésem, de, de az, a, az a hozzáállásom, hogy ami, ami nincsen, meg nem tudom, egy. egy dropbox egy zip az, az alapból is szemét. És, mm -hmm. és uh, eddig nem volt olyan katasztrofális uh, rendszerő szomlásom, hogy, hogy erre volt volna ez az állítás. Nézd, hogyha innen nézzük, akkor az igazán jó írásaim az origón olvashatók. Igen, igen, én is ilyenekre gondolok, hogy az, az, ami, az, ami megőrzésre érdemes, vagy kimentendő, az általában úgyis publikus és megvan valahol. És akkor hát most az a blogomból, ami egy SQL.zi fájlban létezik valahol a gépemen, sőt, most több gépen, mert, mert lusta vagyok helyreállítani a, a doménemet rendesen. De figyelj, például a családi fotógyűjtemény, ez tipikusan az a dolog, ami, ami egyáltalán nem publikus az egész, hiszen ahhoz túl sok fotóról vagy videóról beszélünk. Ugyanakkor Tök érdekes a családnak, tehát a családnak adott esetben jó esik végignézni 800 fotót, miközben a Facebookra vagy a mondjuk a Pikázára nyilván csak három darab kerül. Nem nyilván, de mondjuk valószínűleg csak három kerül ki belőlük. Szóval azért azt rossz elveszteni nálunk, a nem adott vesztés, hanem egy betörés kapcsán tűnt el a gyerekeim első két évének összes ilyen háló- és mozgóképes dokumentációja és az a meg, amit a blogunkról így vissza lehetett szikkázni nagyon rossz, lebutított minőségben, az egy nagyon fájdalmas pillanat volt, sokkal fájdalmasabb, mint magának a gépnek az elvesztése. De most egyébként beleférni az egy terabyte os például, nem? Igen, de ahhoz nagy sárszélesség kell fölfelé, és valahogy nem, nem tudom rávenni magamat, hogy nekiálljak ezt a, ezt a flicker upstream-et valahogy beállítgatni. Meg aztán bízzál még egyszer a flickerben? Én ezt, ezt, ezt nem tartom értelmes hozzáállásnak, tehát ha nem bízom semmiben, akkor mit, mit, mit tudunk mondani, amiben bízhatok, egy DVD-ben bízhatok? Nem, egy olyan szolgatfesból, amilyet fizetsz. Ah, fenét! Ez pont a RSS feed kapcsán jött elő, hogy mármint egy másik baráti beszélgetésben, hogy ugye többen mondták, hogy ők a, a newswire-t, jól emlékszem? Newsblur. Newsblur-t használják, mert hogy ott fizetsz. De hát azt az egy darab programozó csinálja, akinek fizetsz, és aki, hogyha holnap talál egy jobb állást, vagy egyszerűen csak ráomna a dologra, akkor, ki, akkor hiába a szevasz, lekapcsolja. Akkor, akkor, akkor leviszem a github a kódot, felrakom saját szervele, és akkor még mindig bejebb vagyok egy ilyen, amelyre a környezetet használom tovább, és a 24,5 miért pedig kifizetem a hostingot. Na jó, csak azt mondom, hogy önmagában az, hogy, hogy fizetsz valamiért, az egyáltalán nem garancia arra, hogy ez tovább fog létezni, mint... Ez több garancia, mint hogyha nem fizetsz érte, aztán csodálkozol, hogy hogy nem éri meg fenntartani. Felin pont a múlt héten költöztem el, leszállás után három órával haza taxisztam, és beültem a számítógépelő filmeket menteni. 13 giga videóval, a Bli TV nevű ilyen videómegosztóról, mert elhatározták, hogy a sokkal professzionálisabb kontentet szeretnék ők tolni, mint a, a Meetup-omnak a egykori videói. És ezt először azzal honorálták, hogy gyorsan, vagy az, úgy közölték, hogy gyorsan törölték a fiókomat, majd amikor rájuk írtam, hogy na mégis mi a fasz van itt srácok, magyarázkodjunk meg egymásnak, akkor adta két hét leúfot, hogy letöltsem az összes videómat uh -huh. egyesével egyébként. Uh -huh de Momentán nem, nem érzem azt, hogy a nem fizetős én bízni szeretnék. A fizetősek azok máshogy rosszak, persze. Én csak azt mondom, hogy a fizetős pontosan ugye ezt meg fogják veled tenni, gondolkodás nélkül. Szerintem volt is sok példa ilyesmire. Mm. Esetleg azt fogják mondani, hogy visszatérítik az utolsó egy hónap díját. Kb. De mindegy. A Jó. A kapitány szerzésítart Ami minden adott visszaállítás az egyébként rendkívül szükséges. Így igen, igen. Közben a olyan számot talált, amit googlítottam közben, hogy német piacon 400 euro euró árbevétel volt 2012-ben, és a vég a piac 15%-a, mert hogy Németországba kimentek. Hazai tevékenységről nem sok semmi. Hát ezzel nem vagyunk sokkal bejebb, az a 400 euró, az nem olyan nagyon sok. Ö, nem, de még mindig több, mint, mint amit itt lehet csinálni, szerintem. is ezen a területen. Uh -huh. De Na, inkább... nagy, nagy sikertörténet nem volt. Na mindegy, majd egyszer megtudjuk, hogy mit csinálnak. Azt mondjátok meg nekem, hogy most, hogy lejárt az időnk, mit kezdjünk ezzel a még egy adásnyi eh, okossággal, amit én itt magunk előtt látok. Hát egymondatos összefoglalók, emberekként rotálva. Nagyon izgalmas lesz, és akkor most megpróbálunk mondjuk 5 percbe bezsúfolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Kezdjük úgy, ha a mobilos kihúzzuk. Nem, nem, nem, nem, nem az úgy... érdekes ez az egy mondatos díj. Jó, Kezdjük úgy, mondhatom az elsőt, és ez a Nexus 7-et lesz. Jó, tehát... Kidobod az egy évet rögtön? Bővített mondat lesz. A Microsoft részvények zuhanni kezdtek a hétvégén, mert kiderült az, hogy a cég nem csak hogy hatamas, eladatlan Surface RT és Surface Pro halmakon ül, de ennek a raktározásáért még pénzt is fizet, 11%-ot estek a részvényárak, valami 900 millió dollárt emlegetnek itt a cikkek. Vannak tippéink, hogyha egyszer kiessák az IT-játékot Új-Mexikóban, akkor mit lehet a helyére önteni döbberrel? Nem veszélyes hulladék, mert beépített az a kubulátora? Hát lehet, hogy ki kell vésetni majd mexikói munkásokkal, de ez már két mondat volt, hogy tiéd a staféta. Az enyém egész pontosan, mert hogy azt akartam tőletek megkérdezni, hogy vajon akarnátok-e új Nexus hetet, ami ugye Google a Google-nak a saját márkás tabletje, és ebből az új verzió, a V2, az most érkezik, július 30-án kerül a boltokba. Egy Bika hardware, a legfrissebb Android és mindez 230 dollárért kapható 16 os változat, és akkor most nem kérdezem meg, hogy akarnátok-e, mert az sajnos már még egy mondat lenne, hanem én elmondom, hogy én azért akarnék, mert ezen mindig a legfrissebb Android van egyrészt, és mert gumírozott a háta, nagyon jó fogású van, nem ez a műanyag hatású, hanem egy ilyen tapadós, meleg fogású háza van, úgyhogy én nagyon nagy tisztelője vagyok a Nexus 7-nek, és akarnék egyet, de sajnos a gaz nem marad addig New hogy tudjon egyet hozni, pár nappal hamarabb hazajön, úgyhogy még várnom kell, meg azt hiszem, még gyűjtenem is rá a pénzt. Mekkora a egyébként? Hát a nevéből sejthetően 7 es Nem mentek feljebe 8-ra vagy valami? Nem, okay. nem, ez most 7-es és széles vásznó, és ez, arról lesz híres ez az új Nexus 7, hogy Full HD kijelzője lesz. Az egy szép dolog. Igen. Is Úgy is. látom, a Moto Excel is van egy-egy mondatunk. Meg én én azt, én... azt meséltek el, hogy abban mi az információ. Mert azt hogy, azt, hogy kijön még egy teljesen generikus kinézetű stock androidos telefon, és akkor itt van a mondat hozzá, e ezt így nem értem. Hát, hát, ez az első olyan telefon, ami kizárólag a Google felügyelte által, és egyébként amerikai mérnökök kezé közül, és amerikai gyártósorról kerül ki. Igen, miközben mindenki rendkívül unalmas telefonokat gyárt, kivétel a htc k és csinálja a dolgát, és ugyanisztán megint az a három másik modellt, amíg nem figyeltünk. Igen. A Google... A motorolát rákényszerített, hogy ki egy olyan, olyan telefon, ami akár vonzó is lehet. És elképzelhető, hogy el tudják azt érni, hogy nem a szegény, szenvedő, mindenki által megvetett Nokia lesz a legmenőbb telefongyártó, hogyha a készülékeket nézzük, hanem esetleg felzárkóznak. Van például ilyen Hipster csajos, melimóro hasonmásos, RSI Pizzéla, ami kis sátor eseményünkre fotó is hozzá. Csajjal mindent el lehet adni egyébként is. Hát ez a, ez a Moto X ben az érdekes, és most már tudjuk, hogy augusztus elsőjén... E, e, mi is lesz augusztus Akkor Akkortól Ő... kapható, igaz? Mutatják be, én úgy emlékszem. De nem, akkor mutatják be. Még csak kisziválgat Román, majdnem mindent lehet tudni, de... de hogy még, még hivatalosan is. Igen. Na, a következő az viszont szerintem egy nagy marhaság, de győzön ah. meg, aki beírta, hogy nem az... Ez, ez imádom. Uh, Mark Shuttleworth egyébként is a kedvenc őrültem. Uh, Kijelentette, hogy most hogy nekik van a, a... Nem fogom tudni ezt egy mondatba beledakni, de az a lényeg, hogy a, az Ubuntu mobil platformjához egy csúcs-csúcs telefont akar építeni Mark Shuttleworth-t, és ezért 32 millió dollárt akar összegyűjteni az Indiegogo című crowdfunding oldalon. Ahol általában ilyen 20-30 ezer dolláros napkak szoktak Nem, elettek, te most, most tart másfél millió dollárnál, és még van 30 napja. Kedves internet, én is tök szeretnék 32 millió dollárt. Számlasz számom 1177. Nem mondhatjuk hogy csillag, csillag, csillag. De azért azt tegyük hozzá, hogy a Shuttleverse azt mondja, hogy ő meg akarja csinálni a mobiltelefonok forma egyét, tehát azt a logikát, hogy a forma egyben van a a topok topja, az összes új technológia, ami aztán szépen lecsordogál az utcai autók technológiájába, és ugyanezt akarja a mobilban megcsinálni. Tehát hmm. akkor egy hétköznapi forgalomban használhatatlan cserébe drága készüléket lehet venni. Ez most 830 dollár, de ha, ha, ha ma lititánsz rá, vagy ma, ma ajánlasz rá összeget, akkor 600 dollárért, csupán 600 dollárért tied lehet egy Egyenőre nem teljesen ismerő a készülék, amit jelenleg a 3D Studio Max gyárt. Gásper, csodálatos ez a készülék. Ez álmai készülék, de szó szerint. Így van, Tetsz, a, tegyük azt hozzá, hogy ez a 830 dolláros ár, ez ugye alacsonyabb, mint egy új iPhone-nak hát Viszont ára. több, mint szóval egy, szóval egy Nexus 4. Igen. Tehát, és amellett, amellett hogy egy, egy, haló, egy halva született platform fut rajta az, az Ubuntu-nak a mobilos kiadása, azért jár hozzá egy Android is, hogyha becsődölne. Igen, viszont cserébe ez lehet az asztali géped is, hogyha beleteszed egy dokkolóba, ez, ez, ez, ez, ez a nem létező ez a irány szerintem. 5 évente beleáll vele valaki a földbe. Igen. Na jó, de ennél többet nem is érdemel. Már is itt van a következő hír, ami az enyém. A Philips... Előjön egy új okos telefonnal, ami egyébként nem lesz nagyon különleges. széniumnak hívják, 4,5 colos kijelzője van, és azt hiszem Androidot futtat. Viszont az az állítás, hogy 35 napos készenléti idővel rendelkezik, és 18 óra folyamatos beszélgetést bír ki, azaz... Ez pontosan az a termék, ami azoknak az embereknek, az olyan embereknek készül, mint akik ti vagytok, akik folyton azon nyafogtok, hogy régen minden jobb volt, hiszen még a telefonok is egy napnál tovább bírták a... Ja, én nem nyafogok, csak, csak rácsodálkozok, hogy, hogy megint lemerült a zsebemben a telefon, Igen, és nem minden mentem észre. egy hétre a bakonyba, és a felénél feltöltötted valahol a telefont. Elmentél egy hétre a bakonyba, és nem volt érő. Én most elmentem négy napra egy gyereke evező a sziget közbe, és ugyancsak két naponta töltöttem fel a telefonomat, mert hogy egyébként egy Androidos eszközön és azért azt el lehet érni, hogyha vannak ilyen jó kis szituációérzékeny érzékeny automatikus kapcsolóid. És ezért, amikor nincs rá szükséged, akkor nem működnek a mindenféle rádiós eszközök, akkor egészen sokáig bírják ezek a telefonok is. <gül> és és az ember, a legritkább esetben van olyan helyzetben, hogy 24 óránál többet töltsön töltőnél távol. Ettől még persze értem, és persze az is igaz, hogy jobb lenne, hogyha jobb akkumulátor technológiáink lennének, de ez mindenképpen meglepő, hogy amikor minden gyártó széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát sajnos ennyit tud a mai akkumulátor technológia, akkor a Philips azt állítja, hogy nem, ennél sokkal többet is tud, bocs. Egy konzumer termékben képesek egy sokkal jobb rendelkezésre állást biztosítani. Igen, a Philips az korunk donkey hoté valószínűleg ezt is fel fogják adni, mint a, a remek minőségi audioeszközök gyártását Amiben Meg szintén felhagytak egy fél éve. A cuki fényjel ébresztő 32 ezer forintos lámpát. <gül> Remélem, azt is feladják egyszer, attól én, attól én nagy faszt kapok. Tényleg húzunk bele, mert elfogyott a szódám. Jó, hát akkor, akkor mondjuk el még egy szóban az, hogy kijött a leap motion, és tényleg szexi, és tényleg haszontalan. Igen, legalábbis az első tesztek erre jutottak, hogy nagyon, nagyon benne van, hogy megújíts a, a input technológiákat, de még senki nem csinált rá olyan alkalmazást, ami valóban ilyen tömegfogyasztásra alkalmazható. de kreatívoknak egy csodálatos eszköz, és tényleg tehát működik benne az, amit ígér a technológia. Hát, illetve az azt is ír a The Verge, hogy már nem azt hasonló, hogy most fogok pont, az internetes pornó, nincs lehet, amit fogni, de igazából ez a probléma, hogy a taktivis visszajelzés nem alkalmas a levegő, mint olyan igen, ja, mert azért azt mondjuk, hogy a Leap Motion az a öngyújtó méretű kütyű, ami USB-vel csatlakozik az eszközünkhöz, a számítógépünkhöz, és a fölötte mozgatott ujjainkat érzékeli iszonyatos precízen, és ezért mindenféle 3D-s módon. Ezért lehet olyan, mint egy levegőből levő adatkesztyű. Olyan, mint egy kinek, amit a fektet, ö, hátára fektettek, és, Igen, és csak a mondosan. Nem egyébként bármit érzékel. Igen, egy kinek, amit a hasadra fektettek, az az nagyon, mint a lennél. <gül> Jó, ezt elgondolva eh, szép pillanatok ezek. Van a még egy drót nélküli hogy hagyd mondjam el, Léci. Mindenképp annál is, inkább nem értem, hát minden pendrive pen drót nélküli, nem? De ez még annál is drót nélkül a Sundix találta ki, ami, ami egyért csodálatos, másrészt időnként teljesen értelmetlen és versenyképtelen termékét tud gyártani, és a is ismerjük. A drót nélküli pendrive a következőkből áll. Van benne egy darab USB csatlakozó, amivel be tudni a számítógépedbe és másolni rá ezeddig ez eddig a pendrive. Van benne 16 GB flash memoria, meg egy microSD ö, olvasó, hogyha nagyobb helyre lenne szükséged, még ez is egyszerű. Van benne egy wifi chip és 4 órányi akkumulátor, és jár hozzá egy app, hogy a telefonodra át tud másolni a pendrive wifi-jére felcsatlakozva, a jogkezeddel a bal vakarva, azokat a fájlokat lassan egyébként, maximum 6 Mbps-ekkel, amiket felmásoltálod a kis eszközre, amíg le nem merül a fenébe, vagy amíg meg nem múlott, hogy a telefonod közben nem internetezik, mert hiszen a pendrive-nak a wi fi vagy fent. Aha, értem. Tehát, hogyha az SD, a microSD kártyámát nem tudom bedugni a telefonomba, akkor be tudom dugni a pendrive ami átsugározza a telefonomra. Itt igen, vergyenek. és hogy kiveszed a fényképezőgépedből, mert te fényképezőgéppel fényképezel az SD kártyát, az a nagyobb verzió tudja fogadni a teljes méretű SD-t, és átsuggázza a tabletedre, ahol látosan megfotóz a majd feldobálod a Facebookra. Uh -huh. Van egy értelme ennek a dolognak, de úgy csinálták meg, hogy ne legyen. Értem, akkor a Sandisk most a rossz oldalon harcolt egy picit. Rue Goldberg terveszi a Poszt-PC jövőt. <laughs> é, igen, igen, igen. igen bele belefejeltek abba, hogy az emberek fájlókat szeretnének valahogyan mozgatni, és nem feltétlenül úgy, hogy felpatintják a drobbokszervel, és lehúzzák onnan, és közben megjárja a óceánt is. Hát akkor ezzel tényleg rekordot döntöttünk, és az utolsó 10 percben vele tudtunk zsúfolni rengeteg apró érdekességet. A szégyentelen baráti reklám címen itt álló utolsó sort, azt azért elmondom egy mondatban, de mondjuk, hogy ez már szinte a búcsú Pillanata, elindult egy startup, aminek Brickflow a neve. Brickflow.com-on lehet megnézni a public betát, most a napokban indult el, és az három magyar fiatalember álmodta meg úgy egy évvel ezelőtt, körülbelül tavaly nyáron kezdtek el azon gondolkodni, hogy milyen jó lenne valami olyan eszközönben, hogy össze lehet dobálni mindenféle multimédia téglákat, tehát videókat, meg Twitter üzeneteket, meg szövegeket, és az valahogy így közösen lehetne szerkeszteni. És valahogy ez így nem biztos, hogy nagyon izgalmasan hangzik, de egy csomó fantáziát láthat benne, egy csomó mindenféle befektető, indigogó kampányt csináltak, aztán amikor az indigogós pénz, amit egyébként összegyűjtöttek, elfogyott, akkor pont addigra nyertek egy startup támogatást Vilniusban azt hiszem, és egy másikat Csillében, és most éppen Csillében vannak, és immár azt hiszem fél éve, és és elindították az apjukat. Tehát az történt, hogy három srác összeállt, kitalált valamit, ami most mondjuk, hogy én nem tudom megítélni, hogy jó ötlete vagy sem, de minden esetre a nullából, tényleg a nullából, mert láttam, ott álltam mellettük végig, eljutottak odáig, hogy itt-ott vannak a világban, elköltöztek a világ másik felére, és az ottani támogatás segítségével egy működő webes terméket hoztak össze. Úgyhogy már csak azért is mondom, hogy nézzétek meg, kedves hallgatók, meg kíváncsiak, hogy mit róla. Yeah. De ebben egyébként legalább egy csaj van, nem? Mert valamelyik Pesti Startup Ressén grafikusokat adott elő, aki nagyon bájos volt és hihetetlen módon zavarban volt, emiatt nem is nyertek semmit. Ez így van, és nem olyan rég, de nem olyan régen vették föl, tehát most már többen vannak, most már egy igazi cég lett belülük, és például így lett egy magyar lány grafikus, illetve van még, még lány a csapatban. Az alapítók az három srác egyébként. Na, no, úgyhogy a brickflow.com-mal meg meg valamiféle ígéretet még tehetnénk a jövőre a nézős, és most mindig szoktunk tenni, amit aztán soha nem említünk meg a következő orrásban. Nézd, én szívesen elmondom, hogy hogyan kell szódában, vagy szódaszifonban tömítéseket cserélni, ezt soha senki nem szokta tudni ellenben, amikor nincsen benne nyomásokkal ezt kell csinálni. Tegnap a YouTube-ról megtanultam z-generációs módjára, ma holnap szét is szedem. Jó. Ellenben ez ígéretnek kicsi, úgyhogy szerintem mondjunk valami nagyot is, jövő héten, jövőről beszélgetünk. Vagy, vagy a cserek nem életéről, hiszen azt már a. Után... Én jönnék, hogy vállalom, hogy v csetleges leszek. Ez egy nagyon, nagyon szép vállalás. Új Nexus négy telefonodat markolva nem tudsz aludni, majd ez csodálatos lesz. Ezzel a képpel búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Sziasztok, kedves hallgatók! Sziasztok! Szávusztok.